Kwamba mba hujambo mpenzi mskiliza karibu ufata tarifa ya barim mchana huna tuanze na maotasari wake alikuwa raisi wajamuhuri ya yate piering hurunziza azikuwa rasmi jumahi mjini gitega kwa mjibu tangazo la serikali ya burundi na siku hiyo takuwe mapomziko bunge la taifa lapasisha buwana prosper mabwana prosper banzo banzon banzana, alengio mebunyuni kamu wakamu wa raisi na waziri ya muhuri ya burundi vinguzi hawa nataragio kula kiapo Mbele bunge na baraza la seneti Jumatano hii Vyama vitano kukiwemo sindiri FTDS Sendela PDR na Kadhalika Na ugombi ya huru wawili ndiyo wa mifikisha Faili kwenye tume huru wa kitaifa Uchaguzi seni Ili kushiriki chaguzi za wajumbe baraza la seneti Uchaguzi kwa mjibu wa kalenda Seni utakawendeshwa Julai 20 mwaka huu Kuna haya bila shaka na mingine Jionginasi hadi tamati Lejo isanganiru Niki Bokoyao. Habari, Camille. Serikali ya Burundi kupitia tangazo la katibu mkwa kiopi ya msemaji wake inafamisha kuwa mazisha yati raisi wa jamuhuri pieri ngunu nziza ya tafanyika ijumahiju ni shinasita mkwa gitega na siku hiyo itakuwa ya mapomziko. Kwa mujibu wa tangazo hilo, mwili wa marihemu tatulewa kwenye hospitali ya tuese turashubo ya mkwa karusi kualike ya gitega ambapo raia ambao atakuwa kando ya barabara karusi gitega watakuwa kiaga mwili wa marihemu kabla shughuli rasmi ya mazishi kuhaga mwili wa Marehemu kutafanyika kwenye uwanja wa ingoma mjini gitega. Itakumbu kwa kuwa Hayati Raisi Pieri Ngurunziza alifarike juni nane kwenye hospitali ya Karusi ya Senkantener kutokana na mshitu kwa moyo kwa mujibu wa tangazo la serikali. Bunge la Taifa limepasisha buwana Prosperi wa Zumbanza kama makamu wa Raisi Kwenye jumla ya wabunge tesini na wane waliokuwa bongeni, tesini na mmoja wamechagua ndiyo, wawili wamechagua hapana huku mmoja hakunyesha msimamu wake. Prosperibazombanza alihudumu makamu kwanza raisi katika muakati ya muakafu mbila kuminane na muakafu mbili na kuminatano. Haitha bunge hilo limepasisha lengi yomebunyoni kama waziri mko ambapo mipata kura tesini na mbili ndiyo na kura mbili za hapana. Viongozi hao wanatarajiwa kula kiapo jumatano hii mbele ya nabaraza na baraza la senet. Unaendelea kusikiliza tarifa ya habari kama inavyo kujia kupitia Radio Sanganiro. Vyama vitano vya kisiasa kukiwemo SNDD, FDD, SNDL, PDR na wagombia huru wawili ndiye wataka wagombia kwenye uchaguzi wa wajumbe wa seneti. Unao tarajiwa mwezi ujayo ya mefamishu na mkua tumihuru ya uchaguzi seni jumanne hii katika mkutano na vyombo vya habari. Faili moja mgombia huru haiku. Pokelewa seni inaomba mashirika inayopendelea upendelea kuatuua chunguzi kwenye uchaguzi wao kusilie faili Pierre Klaveri kazi Kiongozi wa seni ana semakua uanao amri ya rais ya kufungua kampe ni uchaguzi wao Tumsikilize mkuu wa seni Pierre Klaveri kazi siki kikalimaniwa na mzetu moiz misako. Asumu so masi, nous avons déjà reçu les dossiers des candidats. Wakati huu tayari tumepokia faili za ogombea kwenye uchaguzi o anaseneta Na tayari kufanya tathmini dhidi ya faili hizo Vyama tano vilowasilisha orodha ya ogombea Ni pamoja na chama CNDFDD katika mikuwa yote Chama CNN katika mikuwa yote Chama Uprona katika mikuwa nane Chama Sangwe Padere katika mikuwa mmoja Pamoja na chama Apedere katika mikuwa mmoja Kuna pia faili za ogombea uhuru wa wili Mmoja katika mikuwa bururi Mungine katika manispa ajijila la Bujumbura. Baada uchunguzi, tulipokea faili zote ispokuwa faili ya mgombea uhuru mmoja kutoka Manisipa ya la Bujumbura ambaye faili yake ilikuwa haitimii. Wakati huo ana haki ya kuwasilisha malalamiko yake katika mahakama kikatiba jambo ambalo mgombea huyo tayari kufanya Kwenye uchaguzo wa naseneta ni madiwani peke ndio wanapiga kura na madiwani wote wanafikia idadi ya alfu miane amsina tatu. Na uchaguzo wa madiwani unafanyika kwenye kila mkua madiwani wanakusanyika kwenye makao ya mkua ili kupiga kura ya wanaseneta wawili kwa kila mkua. Kampeni ya uchaguzi huo itaziundiliwa na dhikri yake raisu wa jamhuri ambayo itatolewa siku za usoni. Tunawataka ogombea ambao tayari kupokelewa faili zao, pamoja na ogombea huru, kuwasilisha orodha ya wasimamizi ambao wanapendekeza kwenye uchaguzi huo wanaseneta. Tunatolea pia wito, mashirika na madini ambao wanataka kusimamia uchaguzi huo kujitambulisha ili tuwape vibali. Wizara ya Usalama inakemea tabia ya baadhi ya askari polisi ambao siku hizi wanajihusisha na visa vya vurugu. Msemaji wa ya Usalama amefafanisha yoe baadaye baadhi ya askari polisi kufanya uhalifu dhidi ya raia au askari wenzao. Pierre Nkureke aneleza kuwa baadhi walioendesha uhalifu huo wameadhibiwa na wengine wanasubiri hukatiwa kesi. Anakumbusha kuwa askari polisi wanayo maadili na anai kama adili hayo huv, uh, havu miliwi. kando na hatuwa za kishiria pieri ngurikia kuwa wale wanausika na uhalifu huyo wat, watakabiliwa na vikwazo vikuazo vyakinidhamu hadi kufukuzwa kazi janga la COVID-19 na tesa lima thiri kwa kiwango kikubwa shuhuli za wizara usiano kima taifa nchini hapa akiwasilisha mafaniki ya wizara hiyo jumanne hii Waziri Ezekiel Nibigira anasema kuwa sio Burundi pekee ambalo linathiri wanajanga hilo ila wizara hiyo imefanya kazi ya kutosha dumbs gelezi ya Kalimani wanamoja wetu Romuald Genie wa vivutse. Naho twahuyeni ningorane nyishi. Tulikumbwa na changamoto nyingi. Janga la Covid e 19 lilisababisha shughuli kusimama mbira lakini mbira nafikiri kuwa Sikuwa wizara yetu tu mbira, wala kwa nchi pekee. Mwanzoni mwa mwaka, na, Tulipo tulipoandaa mipango ya kutekeleza hatakuwa tunajua kwamba virusi vya kwa corona vitatokea lakini tulianza kusikia tarifa zake mwezi Desemba na kuibia nchini mwezi watatu inaireweka kuwa lazima kutoke changamoto katika utekirizaji wa mipango yetu Hata hivo ukiringanisha na mazingira tulimofanyia kazi tulifanya kila liweze kanalo kwa kupiga moyo konde Unedelea kuhisikileza tarifa bari kama inavyo kujia kupitia radio isanganiro Shirika uzika na kutetea hakiza wagonjwa sema buli naomba wizara, wizaria afya kutokuwa kutoweka ukingu kuhusu watuwa ya raisi ya kuapatishia matibabu ufanya kazi wanao stafu. Silve hava nabakize msemajo wa shirika hilo anasa, anafamisha kuwa kufurahishwa na hatuwa hiyo ya raisi ya meafamisha hiyo bade afya. Kufamisha kuwa itaweka hivi kariboni tuome ambayo itakayo tathmini kutekelezuaji wa hatuwa hiyo. Tumsikilize kalamani wa na mwazetu Ismail Kwizera. Sema buu ya kilanya kanyamu naezan haangere kamebu buu tumepokelea kwa furaha Atuwa ya mwishimu wa raisi Evariste ndaishimie Halipo sema kuwa waze watakuwa kipata matibabu bure Kwa hiyo kame inaomba wizara ya afya Na kupiga vita virusi vya ukimwi Kuanda vema sheria hiopa sinakutia mipaka Kwa waze watakaupata matibabu ayo kwa bure Atuwa hii basi izingatiwe kama jisi tulivyo ona Ikizingatiwe kwa kinamama wa jawazito kupata matibabu bure pamoja na watoto wenye umbri wa miaka mitano na ndio kwa mana tunachukua fursa hii na kuitolea wito wizara hiyo pasina kuweka vizi na wazee, waweze kupata matibabu asilimia mia wa mia bure waleka kujaibu zi kwa hiyo kufuzwa ijana kujana kubuhunu wikaba kubuhunu zi kuri na ugozi Ukosefu wa shughuli za kujipatia kipato na ukosefu wa mashamba. Ya kuendeshi ya kilimu ni baadhi ya changamoto zinazwa raia wa jamiye batu wa kijiji chamigo ni tarafa na mkua kayianza hawa na kwenye shirika lana njeni ngamandi raia hawa naomba utawala kuwaunga mkono susani kuwa mashamba ya kulima Katika angazi ya utawala wanapongeza mpangu huyo wa kufanya kazi katika mashirika ahali mbaa ilikuwa hizo ilike kwa jamiye batu wa na kuatulia wetu raia ungini mbao bado hajajiunga kwenye mashirika kuchukua mfano wa raia hawa wali kwenye shirika reporti yake muandishi wetu mkua ni kayanza patrike nsengi yunfa shirika hilo na anje ndingabandi linajumuisha wana shirika takribani sitini na watano wote kutoka katika familia hamsini na sita ya watu wa jamii ya watua wanaoishi mutani mihigo wana shirika hao wanaeleza kwamba shirika lao linatimiza mnyaka miwiri tanguri anze shuguri zake wawo ubaini tena kwamba kila jumamosi kukutana kwa lengo la kukusanya pesa za kurendeleza shirika hilo hapo uweleza pia kwamba kila mmoja anatakiwa kuchanga pesa miatanu au zaidi kutokana na uwezo wa kila mmoja baadhi ya wanashirika na njending habandi wanasema pia kwamba pesa hiyo huwasaidia kukithi bathi ya maitaji yao ya kila siku hasa kujitibisha wakati wa ugonjwa kwani wengi bathi yao awana kadi za bima ya afsa karte da silanse medikari kwa kifaransa na iya hao waendelea ya kuthibitisha kwamba utopata kazi zinazo ingiza pesa katika shirika lao pamoja na kutokuwa na mashamba ya kulima Ni Nibathi ya matatizo ya nayo likumba shirika lao na kulifanya lisisongi mbele vizuri Kwa hayo, waomba viongozi tawala mkowani ni talafani Kayanza Wapati ya hasa kuwapa mashamba ya kulima hili wajeendeleze kama lahi ya wengine Kwa mungi buwagava na wamukowa Kayanza Shilia mkia inayohusu sekta ya kilimo Hailuhusu viongozi kutoa kwa lahi ya mashamba ya kulima Ana washawuli kukodi mashamba hayo wanayo yataka. Kauli moja na sirivesen sagwe wa wakiongozi watalafa anaye husika na maswali ya jamii Naaye na waomba laia au kupitia njia za kishelia, shirika lao lijulikane katika idala inayo chunguza kazi za mashirika Kayanza. Wamujibu wake pia, itakuwa rahisi kupata watu wa kuwasaidia kujendeleza katika shirika lao, anje ndi ngaba andi. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva kwa niyaba radio isanganilo. Shukrani Patrick Nsengiumva tukisalia mikoa ni kufanya kazi kwa bidii na kujituma ili upate chakula kuchaya maji ya tima ndio njia madhubuti ya kukabiliana na changamoto ambazo zinazo kumba wajane katika hifla ya kwa kima taifa kimataifa kusukupambana na ubaguzi dhidi ya wajane mama mmoja wa kata ya Kigwati tarafa Muinga na thibitisha kuwa mtu anaweza kuishi kwa heshima kama na vyoshi yeye mwenyewe ni wakati mama huyo na auza chupa za plastiki zinazotumiwa kwa maji Ile kokee de maisha yake habari ya mwandishi wetu mkoa wa Munyinga Dodonenze imana ina na jamari vyane ngenda kumana na tafu zidi yake 30 ona. Huu ni Frasini Kanyange, kina mama mwenye umri wa mnyaka 50, ni mjani ambaye anakemea vikari mwenendo wa badia mabwana wenye tabia potovu ya kuwashirikisha wajani kushiriki tendo la ndoa bila hiari yao. Mjani huyu Frasini Kanyange ni kimonukuru ya dadisi kwamba anapokuwa kilabuni kukidhi kiu wanaume huwa wakimujia na kumwaahidi kwamba watafunga naye pinguzo maisha jambo ambalo analitukuru Ya kama vire utaperi kwa sababu madumoni ya mabwana hao ni katika njia za uzinifu Haida Glyphrancine ya ungezea kuwa hali hiyo ya mabwana anawabatiza wataperi hawezi kubadilisha kamwe mwerekeo wake wakushurikia kikamilifu mustakabali wa watoto wake ambaye alizana mumewe waliefu ngandoa harari Mujani huo kando ya kujiusisha na kazi za kilimo Hua akifanya biashara ya kuuza chupa zirizo tumiwa za aina ya kinju Mama huyo anatoa ushuda kuwa chupa moja Hua akiuza miamoja, miana musini au miambili salafu za burundi Na pesa hizo huwa zikimusaidia kwa kupata rishe ya watoto wake hususan Kwa kununua chumbi pa na mafuta ya kupika Mujani Francine kanyange anaeleza kuwa kina mama mama wajani huwa wa kijami na maraka da huwa watipokonyoa kimabavu ardhi za kuendeshea kilimo mama huyo yawataka wajani wengine waendelee kuvuta subira wasiwe watu wenye msongo wa mawazo kila siku Katika siku ya kimataifa ya kutopagwa wajani mama huyo anaitaka serikali ishiriki ipasavyo kina mama wajani hususan kwa kupatishia vifaa shule ili watoto wao wapate elimu ya kudumu Shukrani Jamari vineenda kuuma ni hadi hapa sina budi ya kutamatisha taarifa bali mchana huu Ni kutoko le shukura niwe mbao mentegia sikio. Wenzangu wa lio kusanya tarifa ya bari. Bila kusahau kusaha ufundimitambu ambani erike wimana. Tukutani kuna kumajali wa sati sakumi la siri kumradi Punde vipindi na matangazo. Vinendileo kupetia Radio Sanganiro. Kwa heri kwa muda.